Hola, Mariona, com estàs? Hola A veure, que et senti, posa't al micro Ai, has començat, eh, tu? Sí, home S'ha poscat a sobre, Mateo Atença, ja, a veure, parli Ara, em sents bé? Sí, com sí, estàs? Sí, bé, tu? Estupendament Has vist bé Veig que vas molt guarnida de carnaval <ríe> Ai, de veritat, eh Em porta un jersei de vaca És com va... de la És vans No, sí És de vans <ríe> Aquesta <és teu>, eh <ríe> Sí, a mi m'agrada més la roba d'ara No d'abans Molt maco, però et queda molt bé T'afavoreix, crec ah, que és el teu estil És de passeja És de de, pa, de passeja sí, és que Quan era petita deia que volia ser passeja, passeja. Sí, bueno. I així vas per la vida passejant Que ja t'he dit, arribaràs a les 8 i tu no, a les 7 Eh, són tres quarts no ah, però qui no ha arribat, qui no ha arribat <ríe> bueno, estàs tan mitjana parlant bueno, ja. estimada meva <ríe> bueno, doncs, eh, dius que tenies una pregunta per mi? no ho sé sí? doncs vinga <coughs> no sé si estic a punt per la rebanja uh, l'he explicat no, jo no sóc no oh, ara hi no ja estan no, els, hum els humils de la Sets? vida, jo... com, com els guardiola oh. la meva àvia diu aquest tio no em cau que és una falsa modestia Ah Saps? no, bueno, partit a partit fem el que podem ai, som el mar fora d'aquí, sí. home tu dius, ara, quan, després de que jo et vaig fotre aquell moc em dius, no, jo no sóc rencorosa no, no jo soc rencorosa, ai ah, Déu, jo, no Déu jo. jo estimo, abraço, abraço la llum abraço la vida tot, clar, només amb aquest joc ja que vinc. com vols clar, no em veus ai, quin peixesot, va, Escolta'm. digue'm Um, entrevistes que semblen podcast o podcast? Això és la pregunta, eh? clar. Entrevistes que semblen podcast, clar. què vols dir? Perquè tu quan xerres, xerres, xerres, xerres, xerres, xerres, xerres fas un podcast tu solet, ja. Ah. Llavors, què prefereixes? Um, fer un podcast un, tu un solet monòleg, tot per a ti? Tot per a mi, o una entrevista, o, o una un, entrevista un diàleg. O una entrevista que igualment fas un podcast, saps? Doncs això. L'entrevista, eh? És <laughs> <laughs> es que... És terrible I ara què? Eh, he encertat o no he encertat? Home, sí, clar, a mi també m'agrada més perquè ah, si no jo aquí què hi foto? Ah, però tu, volies, tu et referies a tu? Bueno, tot una mica Bé, doncs benvinguts a Música, vins i altres coses Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, doncs pues ja tenim aquí capítol 29, crec. Home, oh, oh, yeah, toca un ou. Bon, el... sí. ah, no, però... un ou de la gallina, no? Està equivocant amb quinto i... No et... Ah, no, deixi... el, cal... el, el cal... qual... es... cal... explica'ns això, què és el quinto? La gent sap el que és el quinto? Penso que no. El quinto és... No sé si em la temporada passada del quinto. Mm, no, no em sembla, no? no? No, no, perquè... Ai, no sé. No sé com vam començar el gener, vull dir... Ja, no, clar. Què és el quinto? El quinto és un joc... Popular. Bueno, popular. Del Vallès és Vallès, només, perquè jo no perquè del Baixes i allà no es fa. I si es fa, no en tinc constància. Però a Olesa sí que es fa bretge, però a Ulesa, Montserrat. I és Baix Llobregat. És Baix Llobregat. Baix Llobregat. És el llindar, el límit. Sí. Llavors, bueno, no sé, és, és com el bingo. Sí, però a més pueblo rucho, al final. Quina no? diferència hi ha, hi ha entre un Ritxo. bingo i un quinto. O Sèts sigui, no que no t'ho no, sé, dels de la sedi. Tu tens un cantaronet, sí. canten uns números i tu poses faves. Quintu, al no, lloc de divingo dius quintu. O línia, O linha, veus, és el mateix. Mm. llavors et donen una panera un fouet. És no va dir quintu, però potser més. Però, però té cantarelles, però doncs, xiqüè sé. Ah. 22. Els dos en aquest. Dos en aquest, no són les gavetes. No, això és el 44. És el 44. Sí, cada ah. número, diguem, per la gent del públic que ens escolta, cada número té una cantarella, no? Ah, exacte, exacte. 70 la tieta, no? Sí, el més petit de tots. Això és l'ú. Ah, i llavors no, no diuen el número, sinó que canta, ah, i que tothom digue. ha de saber quin número és. És la màgia que que si no ho saps el joc no pot jugar exacte. has d'estar dos anys escoltant tots els números per llavors el tercer exacte, ja poder ficar els números Bé, Mariona, bueno, doncs ara... um, què, què has fet aquesta setmana? quins portes? Què, què, què, què, què? doncs mira, <coughs> en Cap Morral estem a puntet, a puntito, a puntito de treure un vermut home treure un vermut, a mi sempre m'ha fet gràcia aquesta paraula perquè vermut és una beguda Exacte. però també és l'acte de menjar alguna cosa abans de dinar un diumenge Clar, per això es diu fer un vermut, vermut perquè ve de la beguda és com el Kleenex no? Exa exacte. i la beguda és una marca o és un estil? no, és un tipus de, és un estil. de producte no, no hi ha ningú que hagi patentat la paraula vermut, vermut. No, sàpiga, no. que en anglès o en un idioma es diu vermut exacte, exacte. Que sona molt estupenda sí, un vermut que és un martini vermut amb el Guitaguirre. Que tothom coneix. Bueno, jo no però... <ríe> no, però... Crec que un martini, un martini és un vermut. Jo crec que sí, no? Sí? Martini... Hòstia, ara em deixaries l'Ela. Eh? Bueno, a veure, no ho sé. És així suavet. Martini... Ja, però... ja. Un martini. És un còctel, un martini. veus Però martini, clar, el còctel. Bueno, és cola -cola, compost però... de ginebra amb un raig de vermut. Bueno. Ah, el martini. Sí. Ah, vale, vale, vale. Però el vermut vale, vale. és en base de vi. O sigui... vale, vale, vale. I ara a camurral fareu vermut sí. oh! Segur que està boníssim Està boníssim Però hi ha molts tipus de vermut Venga, va, Explica't, perquè ara ja ens portes Que es poden catalogar amb diferents um, categories mm -hmm. vale? pues El que és més dolç si li tira més sucre El que és més um, sec Se si li tira menys sucre uh, Si és blanc o és negre En funció de si el vi és blanc o és negre mm -hmm. vale? uh, Els botànics que porti Vale. Tu saps què és un vermut? Tu saps què porta un vermut? Jo no sé ara, ara em sembla que sigui explicant aquí, però... però jo, de, ta jo quan, de tant en tant, m'he demanat un vermut i m'ha fotut una hòstia vale. que té la manera. Ara te l'explico jo molt ràpidament. Perquè, vermut un vermut és... No. És com un no? No. Va. <laughs> Comencem bé. Examen. No. El whisky és un destil·lat de... D'acord. Ja en parlarem. Això, sí. Un vermut és un vi amb sucre, maceració d'herbes, alcohol i... vi Maceració d'herbes, què és? Vale. Sé tu el que és el sucre però... L'herba principal que porta el vermut és el donzell Donzell que és el marit de la donzella Buah! Buah. <laughs> Buah. <laughs> què és el donzell? Buah. És una herba, és un botànic És una herba, una herba I que és una verda, no? m'imagino Llavors tu, el donzell, que és el bàsic perquè hi hagi un vermut Quines propietats té el donzell? És amarg però propietats que diguis... Propietats no, que? Això va bé per... Ah, És una herba i prou. No tinc no un... idea. I té un sabor concret, i ja està. Sí, exacte, I com, com la rúcula. Radimoni, tu. Pot... O la ruca, en català. Hasta, hasta jo faria un... O sigui, hi ha tantes herbes... No, no, clar, és que el, el, la camura li hem posat mm, vols, com una vintena fes... de botànics. Vale, vale, vale. Perquè el conjunt, llavors, és el que t'aporta aquest es despaciat. Vale, no ens desviem, però no. jo és que et faig moltes preguntes. Clar, eh? és que, saps, el púscat, el púscat, però... el ell. Sí, però m, hi ha molta gent que et faria les mateixes preguntes que jo i si no te les faig, llavors no tenen opció saber-les. Ah, llavors tens -ten raó, tens ten raó. Seguim, prossegueixi, d'unsella ah... un... meva. D'unsella <gelz> del castell. Hem dit que la vermut és vi, sucre, alcohol... I maceració d'herbes. Correcte. Vale? Aquests, aquests quatre components. L'herba principal és el donzell. Si no hi ha donzell, no hi ha vermut. Vale. Perquè és com la, vale. la base. Vale? Llavors, tu agafes aquestes herbes, les poses a macerar amb alcohol pur i dur. que és macerar? Macerar, agafar les herbes, agafar alcohol, i com que ha... l'alcohol és un extreu... Mol els components... Bueno, és, que és, un, és un dissolvent. Va, llavors, el dissol l'herba. Macera. De, de és, és el que tu creguis necessari. Vale. Com menys més temps deixis, més propietats agafaràs de les herbes. Vale. Vale? I llavors, un um, cop ja tens la maceració feta, pues agafes el vi, el sucre i l'alcohol macerat sense els sense els, o sigui, coles, eh, sense els botànics. Un colador que tinc allà a baix a la cuina, perfecte. Ah, això mateix. I aquesta ja tens un vermut? O sí, sigui, al Molt final bona. un vermut és un vi aromatitzat i adolcorat. I quin vi heu posat? El Kiku? No, una altra partida. Una altra cosa. Sí. Heu inventat el vi. Bueno, l hem, l hem agafat diferents o sigui, un altre copatge. Sí sí. sí, sí. Una de... altres varietats. Molt bé, i com I llavors, es dirà aquest vermut? Bé, ho bueno, segueixi sí, sí. Llavors, a partir d'aquí pots posar-hi més o menys sucre pot ser més dolç o més amarg si tu et beus un vermut que és molt dolç el sucre, el que fa amb l'alcohol? El dilú, vull és dir que molotov, o sigui... no et sembla que vas tingui el col que és el que que passa a mi quan algun cop he Clar, vermut vas bevent, vas bevent, vas bevent mm. i em fot un castanyot que... ni la castanyada Certament i llavors això, doncs, en funció del, del sucre que hi ha, ah, més sec, dolç, tal, com el cava. Sec, dolç, tal, saps? Mm -hmm. Fruitat. fruitat. <ríe> no, aquí ah, no hi ha, veritat. Aquí hi no. ja si és espaciat, no, no. Vale, vale, sec o, o dolç? Exacte. I llavors no ja és si dolç és... dolç o salat, aquí. No. Ah, és, que, és que clar, ens enfineu molt aquí. Aquelles terminologies, heu d'inventar unes noves terminologies. Perquè a mi, si dius dolç, l'oposat al dolç és salat. Sí, clar, però... Si em dius a fruitat... L'ho posat a la és... No, no, hi, ha no hi ha. Oiga, no, però no és sec. No és sec. No, és sec, no, no, estic totalment d'acord. És sec, moll. Ah, sí, clar, però... Sec, humit. Però, humit però el és, vi és moll. Ho és. tots. <laughs> sí, sí, és curiós, això és curiós. No, bueno, us falta argot, us falta argot. Ai, no, com no, vosaltres, res. que en teniu... També Nosaltres agafem de l'anglès, de l'italià, de l'alemany... Com que no en tenim aquí... Però... Saps d'on ve el vermut? El vermut? D'on és originari? De francès? No. D'on? Italià. Italianini. Vermut, vermutini. vermutini. Vale, molt bé. I... i'tàlia Molt bé. I ara nosaltres farem un vermut blanc i un vermut negre. Que bé. Vale? Vermut blanc, riu blanc, vermut negre mm, i negre. El comercialitzarem? Okay? Sí. I serà una delicatessen? Home, per favor. Ralluda com l'oli de l'ubli? Sí, perquè el fem conjuntament amb Artur Martínez. Ah, ara t'escolto. Que ja ha fet la tria dels botànics, perquè si l'hagués de fer jo... Mm. Ara t'escolto, doncs... I serà un vermut vinic, que és el que dels vermuts que m'agraden a mi. A mi l'Izagui Reguet, l'Izagui Reguet és de color, sembla carmel del sucre que porta i de l'alcohol que porta. Això al final, pot portar tot el vi que vulguis, però si la l'emmascares tan no li trobo la gràcia s'ha doncs de notar el vi molt bé, clar que sí, m'agrada molt i ja et, ja et faré una proposta ara aquí en vivo i en directe davant de tota l'audiència no sé potser són 3 però ja, potser de, demà passat són 800 sí? Sí. et faré una proposta i és la següent tarda o d'hora, algun dia no sé quan mm? més d'hora que tard, segurament potser, potser el 23, mira què et dic, el 2023 um, portarem les històries de l'avi Josep en una sala no sé d'on, és igual, una sala on la habilitarem o ja estarà habilitada, o vens a saber, on la gent tindrà unes tauletes, o com un diner-show, uh -huh. saps? I que consumiran, consumiran beguda, uh -huh. i potser també alguna cosa de menjar, per uh -huh. fer les històries de la Villosep, sí? Vale, vale. Com quatre historietes i tal, uh -huh. i funciona bé, i a mi m'agrada que la gent consumeixi els teatres, consumeixi... Mmm, beguda o, o, o crispetes o... ja sé que hi ha gent que diu que no, depèn de l'obra, no sé, depèn molt de la situació, però a mi m'agrada, és com un acte de socialitzar i de bueno, no sé, no, no cal tornar-nos puretes com el, el, els concerts de música clàssica que han evolucionat amb el temps i que no et deixen ni aplaudir entre peça i peça saps què et vull dir? Vull dir no, o sigui, això és antinatural vull dir, ho has antinatur dit en això d'aplaudir? t'ho juro, entre sí, moviments, en... tu vas a un concert sí ta música clàssica, una orquestra o da sí. cambra, o el que sigui, entre moviments. Pobra de tu que aplaudeixis. Si aplaudeixes, ho et quedaràs sol. Dos, estaràs dient a la resta, vale. No he vingut mai a un concert de música, si no sé com funciona, per tant, m'heu pillat i estic fent el ridícul. I és així. Wow. Sí, sí, ho va ficar de moda, no sé qui, perquè era molt elitista i va dir, no, no, entre moviments no, perquè el compositor ha, explic... ha escrit no sé què i el silenci forma part i no sé què i no es pot trencar i no sé quants Perdona, eh?, però va en contra de la naturalitat de l'espectacle. Però qual és la sinergia aquesta, no?, entre el públic i pues l'espectacle. Sí. Exacte. Jo, com a creador d'espectacle, el públic en forma part. I, I per mi, una sala de teatre amb beguda i menjar, i, evidentment, eh?, amb... O si sigui, la gent ha de ser lo, lo suficientment respectuosa com per guardar silenci quan toca clar, clar. I, i, i riure quan toca i aplaudir quan toca, punto, xim-pum I, si i si, evidentment, eh, el mastegar és delicat sempre em respecte perquè estiguis a una sala de cinema, de teatre o al menjador de casa teva, si escoltes algú mastegar amb l'aigua coberta és llefiscós sí. dir, <ríe> hi ha una educació, però mi no em molesta gens vull dir que és, ho trobo, ah, bé, total a tard d'hora fiquarem en una sala, sigui on sigui, i eh, aquesta beguda que consumirà la gent mm. serà aquest vermut i els teus olis i vins i... És una perfecta, és Sí o no? Sí, clar. Però ja, o sigui, mira. <laughs> Lloguem la sala. Lloguem la sala. Prove Ho provarem un dia. Un dia. Un bon dia. Un bolo. Eh, ja farem publicitat i tot, eh? Um, I amb l'entrada pots demanar només l'entrada, només veure l'espectacle... O l'entrada més una copa, o l'entrada més una copa més un tros de pa amb oli de l'oblit. per favor. Marina, bueno, però si ho tenim Perfecte. guanyat, això. Mira, l'altre dia vaig anar a veure un espectacle al Soterrani, uh -huh. que el feien al Casino de Barcelona. Uh -huh. I ho feien a una sala, que ells hi havia l'escenari, el micro, llums, tal, no sé què, pasqual, pasqual i el públic tenia les tauletes... Claro. I una barra, llavors tu et podies anar a demanar doncs, un còctel uh -huh. o un... En aquest cas només begudes alcohòliques perquè l'estàs al casino, saps? Clar. I l'espectacle què era? Era un monòlegs. Va, perquè és comèdia no ja dona el joc, la gent es permet sí. una mica el parlar i el comentar. És diferent que un obre teatre, evidentment. Sí. Però... sí, ja, súper. Sí, sí, però em que va agradar. No? no, no, totalment, el format, no? Vols sí. Dir? Sí, sí, totalment, és que és meravellós, és... Uh, bueno, és diferent. T' passaries més estona. En canvi, davant d'una pantalla mirant una pe·li sense menjar o veure o una obra de teatre tal, pues les dues hores yeah. està molt bé. V dir que sí eh que hi ha pel·lis que jolín i, i, i tant i té ha obres de teatre i tant. Peròtres donem joc. per exemple Broadway. Jo vaig a Broadway., Joure vaig anarreure a Book of Mormon uh -huh. i gent amb copes de cava. Oh, sí, eh? amb, amb crispetes, amb xtxeerries. Sí, és que és que no fa res? I a l'entremig, entreacte, un gelat. En sèrio? Venen gelats a Broadway. És molt típic. És ah. molt, molt... sí. Venen gelats de, de gustos d'aquests de pot, eh? No, no de... Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Sí, sí, meravellós. En fin pues... Però, escolta'm una cosa, aquí hi ha teatres a Barcelona que ja fa que venen crispetes ja. Sí, sí, sí, el grup Balanyà Ai, i no, eh? segons quin d'esto venen crispetes. Sí, sí, vas al Teatre Borràs i venen crispetes. Però és cert que el Teatre Borràs Això no, vas a veure el Peyu, vas a veure alguna cosa potser més de comèdia ja. i tal. Desconec, obres de teatre que són com còmiques, desconec si sí, en altres tipus de formats també ho fan, eh? No ho sé. Depèn també de la productora que ha fet l'espectacle aquell, si ho clar, permets clar, clar, o no. Clar, clar, depèn de moltes però, coses, però, no? Penso jo, o sigui, de veritat t'ho dic. Si ha algú que diu no, el meu espectacle no es pot menjar, penso, tio, t'estàs yeah. com fent clàssic. O sigui, t'estàs tornant com a aquesta música clàssica que dèiem. Ai, no? sí, favor, I quanta gent veure, va veure concerts de música clàssica? No, ningú. Bueno, a veure, segur que sí. Bueno, sí, però, però saps no que... ens ens ha de parlar tant. Bueno, és més és allò, és elitista, és allò, aquella cosa tal, ah, i tant. no és tan popular el que volem és que la cultura sigui púpula. Això, això. Doncs molt bé, Mariona. Molt ganes de provar aquest vermut, de comprar-lo, de suggerir-lo i de compartir-lo. Meravellós. I que quan el tingueu, que ens convideu a fer un tast. I tant, de vermuts. Perquè puguem dir... Està molt bé això. Jo que en sé tant de begudes alcohòlices. La pregunta que m'havia passat pel cap era Viu Biovermut, però he pensat. Biovermut... Aigua amb gas. No, <ríe> Llavors, molt bé, doncs jo et porto avui, estimada meva, uh, quines són les principals funcions d'un director musical en un espectacle de teatre musical. Molt bé. Vale, I t'he agafat com cinc punts, val? i què són les principals funcions o les accions o les coses que ha de tenir en compte un, un director de teatre musical cadaCP ha, ha de portar la pràctica i que de, i que s'ha de consolidar ha de ser una persona amb aquestes com es diu anava a dir qualitats però no són qualitats sinó d'estreses com Destres. sí saps que vull dir vale. sí. doncs la primera totes he posat liderar vale. o sigui és obvi no un sí, director bé. ha de liderar i és cert que en el món de l'espectacle, en el món del musical, en el món de la música, la relació entre director i treballador no és la mateixa, i ho sé perquè ho he vist, ho he viscut i sé del que parlo, no és la mateixa que en una feina convencional. En els espectacles, en el sector, en la indústria de l'espectacle, la relació director-treballador, per mm -hmm. dir-ho així, jefe, treballador, per dir-ho així, eh, passa per eh, pues per temes molt diferents. Per què? Perquè es, eh, treballem amb emocions, treballem amb contacte amb paraules, amb ficar-nos a la pell de personatges, en, eh, és és realment molt més diferent que no algú que està, potser, que no un menyspreu, eh, en absolut, eh, però si tu tens una feina d'estar davant d'un ordinador fent comptabilitat o fent eh, alguna enginyeria o desenvolupant un software, tal, evidentment tens les teves reunions d'equip, però diguem que el món està molt més pensat per això i, i el món de l'espectacle, la indústria de l'espectacle, relació director-treballador... Um, és un, és jo, jo ho veig totalment diferent no, no et sabria dir com explicar però és molt més propera, molt més íntima molt més um, això com que treballem amb les emocions necessitem impregnar-nos d'aquestes i Clar. evidentment no hi pot haver ni un bri de mal rollo. evidentment passa i són i, i, i hi han coses i la gent professional pot sortir a actuar havent passat un mal rollo el dia anterior amb el seu company de feina evidentment però um, són persones, en general, uh, més aviat els intèrprets, jo m'excloc d'aquí perquè els músics funcionem una mica diferent, però els intèrprets de teatre musical, pues, és cert que, que tenen una, les emocions més a flor de pell, potser perquè les han treballat molt, les tenen Clar. molt... Uh, sí, i, i, i són molt sensibles, i per, ex, per explicar històries a través d'emocions han de desenvolupar a aquestes clar, clar, clar. capacitats. No? Llavors, sí, sí. un director ha de, ser ha de ser un bon líder, ha de ser capaç de liderar i és molt difícil i molt complex liderar un grup de persones que acostuma a ser gran um, i molt divers, perquè estem parlant de produccions i empreses que treballen des d'un de una persona responsable tècnic de llums que no té res a veure amb la personalitat que tindrà una persona que està de dalt de l'escenari, lo que dèiem, no? Un, un tècnic o una persona tècnica eh, s'ha desenvolupat emocionalment d'una manera i l'intèrpret d'una altra. Un llavors, altre. un director ha de coordinar tot això. Per tant, crec que un director de tèdra musical és té uh, una responsabilitat uh, i unes, uh, ha de tenir unes habilitats de lideratge molt, molt consolidades i òptimes la segona doncs, la capacitat de decidir, ha de prendre decisions i no pot deixar decidir per uh, ningú més, és a dir a mi em van dir a Escòcia quan estudiava el màster que mm -hmm. la persona que té més autoritat en un espectacle musical que està en funció és el director musical perquè el director d'escena no hi és o sigui, el director d'escena ja ha fet la feina. Ja. Yeah. Sense posar... O sigui, normalment, director musical i director d'escena estan a la part, són com els dos que estan a davant. Moment, però director d'escena és qui director, fa l'escena? El director. El de tota la vida, el director de teatre. Sí, vale. I llavors, en un teatre musica, en un espectacle de teatre musical hi el director musical. Que és de les cançons, de la música que ah, la condueix. Exactament. No no? vale. Per posar-ho fàcil, doncs... Pues, jo sóc el director musical, la mare és la directora d'escena. L'Àngel vale. Llàcer és el director d'escena, el Manu Guixi és el director musical. Vale. Sí. Uh -huh. Els dos són a dalt, però sempre estendeix més que el director d'escena té un punt més. O sigui, està un pèl per dalt. El d'escena. Sí. En general, no és una norma escrita, però eh, quan treballes i quan t'hi veus, doncs és així. perquè què? Bueno, doncs perquè el text mana, vull dir les històries són explicades... És teatre musical, no musical, teatre, tot i que en anglès és musical theater, però bueno, ja sabem que els anglesos giren els significats. Els eh? anglesos són molt pesats. Teatre musical, no? primer doncs, com el text i després com la música. Bueno, aquesta és la idea eh, que, que ha agafat la forma, diguem-ho així. Decidir, això, prendre decisions. Tu estàs a... No hi el, o sigui, el màxim responsable eh, com director musical. Has de prendre decisions, has de fer ràpid, has de tenir l'habilitat de decidir què fem perquè et vindrà, trobaràs un dia uh, Mateu uh, s'han petat quatre focus uh, i aquesta escena d'aquí um, has de decidir què fa no? evidentment el, el cap tècnic prendrà una decisió perquè per clar. això és el cap tècnic i clar, és clar. El que et... però potser et diu tinc opció A i opció B tu decideixes, no? llavors màxim a decidir. i aquesta és una, una decisió una decisió relativament que no li tocaria tant, però imagina't uh, hi ha una actriu que està fònica, què fem? Fem la cançó, no fem la cançó. Um, canviem el to in situ en el mateix d'esto. Bueno, són decisions clar, clar. que has d'anar aprenent. Tercer, coach vocal en repertori. Um, has de ser capaç de donar, o sigui, a uh, uh, poder donar les... Um, com dir... A veure com, ho, com, ho digui, això. com com di. ser una mica el, el, el director d'escena en certs punts, però per les cançons. És a dir, has de ser capaç de dir indicacions escèniques per la teva cançó. Això qui? El director musical. Vale. És a dir, de, la tercera part, l'estic per la tercera, sí, són sí. cinc, eh? Sí, és que, com que has parlat director d'escena... Sí, no, no, ja està, l'hem oblidat, Liado. el director d'escena. Seguim amb el director musical? D'acord. Vale coach vocal en repertori, vull dir això, que en una cançó ha de ser capaç el director musical de poder-li dir a l'intèrpret ei, intenta posar aquesta veu una mica més per aquí perquè intenta agafar més el personatge intenta, imagina't, no? Ets una àvia, no? Pues, uh, uh, aquesta àvia... Jo, jo, com a... Bueno, aquest, si fos compositor, pues, ho tindria molt més clar. Posits director musical, has de tenir igual de clar la cançó que el compositor. I llavors okay. has de saber què volen dir aquelles paraules, com van transmeses, eh, quin significat hi ha, hi ha darrere de les lletres de cada cançó. I llavors li has de transmetre això a l'intèrpret. I l'intèrpret ha de saber, segons les teves directrius, treure el so i la interpretació de la cançó que tu desitges. Okay. Sí Llavors has de tenir una mica de, de mirada eh, de director d escènic. Clar. però recordem que sempre eh, la teva feina és a partir de les cançons l'escena ja és, ja és l'altra persona uh, tu, de les cançons, però sí que, clar a les cançons estan actuant clar, clar, clar. no hem d'oblidar que en un escenari estan, no estan cantant quiets clar. estan en un personatge, estan en una escena estan en una emoció, estan en un context sí? La quarta és el coneixement del material. Eh, o sigui, és imprescindible que el director musical es conegui el material de pe a pa, el que he dit abans, no? Si ets el propi compositor, pues, ho tens molt fàcil, perquè tu l'has fet, jo me lo guiso, jo me lo como. Però si sí, estàs fent el Rei León i ets el director musical del Rei León, t'has d'estudiar el Rei León, vamos, com si fossis l'Alan Mencken, que és... Ah. Ara no sé si és l'Alan Mencken que ha ja composa. <laughs> Ara no sé. No, Elton John, el Tim Rice, i, bueno, Hans Zimmer va fer com la banda sona, però no sé si de la pedra musical. Bueno, és que hi ha molta gent aquí ficada, eh? És que el Releon, hi ha molta gent. Um... O és igual, la sirenita sí cal a fet l'Alan Mencken. Pues te l'has de saber igual, i has d'estudiar i has d'analitzar, sí, i clar. si pots parlar amb el compositor abans d'estrenar un d'esto, doncs pues molt millor. Sí, perquè et dirà... Oh. Has de con el material. I l'últim punt, número cinc, és l'expressió corporal. Per què? Tu saps el oh, Mateu, com es mou tocant el piano, no? Com... Típic, no? Sí. Doncs és una de les coses que són molt necessàries, perquè quan estàs en un piano ets director musical i estàs en un piano de davant d'una escena, sí. has de dirigir tant els actors que estan cantant, com els músics que estan també tocant i acompanyant. Clar, si tu estàs tocant al piano, no tens les mans per moure Clar. a vegades bueno, no, al Quim, a un... Wicked, sí, Wicked hi ha un director que va a batuta i la resta ja. són músics però si ets pianista i director que acostumes a ser així que acostumes a ser així i bueno director, hi de tot eh? però, o sigui, si hi les grans produccions orquestrals que van a batuta el Miserables va a batuta A Wicked va a batuta a... Ray León crec que va batuta I, i hi ha alguns que van a batuta i a vegades toquen depèn de la cançó o si sigui, necessiten el piano, piano però la majoria diré Van Hansen Spring Awakening Rent eh, tots aquests que són més de rock de pop doncs el pianista és el director també. però, però el, el, el, si no hi ha batuta si no hi ha batuta és el vale. teu cos sí sí però és el, normalment és un, el músic és un pianista normalment... o pot ser un bateria Uh, no acostuma a somataria per perquè, perquè l'estudi i l'aprenentatge de les cançons acostumen a fer a través del piano, a okay. través del director musical que acostuma a tocar un instrument harmònic, tradicionalment el piano, que és el més complet. Bueno, ara tindran a dir, no, la guitarra, no la guitarra". Bueno, el piano el... I aquí cada lloc amb el seu tema Mozart que tocava. Bueno, pues doncs ja està. <laughs> Saps què? Venga, chita. Eh. I, que, i saps i és el pianista i, i és el que, el que fa de director sí, evidentment sí. hi ha espectacles espectacles musicals però no conec cap espectacle bueno, a veure, sí no, no, no ficaré-la amb el foc eh? però de Broadway de West End la majoria són els teclistes però sí que pot ser que sigui un guitarrista pot ser, pot ser, I, i també això no treu que el director musical hagi de tenir una expressió corporal bona, o sigui, l'últim punt no, tenir una expressió corporal bona, que vull dir que estic tocant el meu instrument, sigui guitarra, piano, bateria és igual, violí, has de dirigir amb el cos, Clar. has de portar el tempo amb el cos amb el cap, amb, amb la mirada, t'has de dir tres i ah. saps, vull dir que Molt és uh, són aquest els cinc punts uh, per mi més uh, n'hi ha més, eh? n'hi ha més i podríem estar parlant molta estona, però aquests són els cinc punts per mi, més importants que en el fons no tenen massa a veure amb saber música o no. És d'una part descomptat, eh? Aquesta és saber copiar. Ah, <ríe> però, per exemple, depèn dels espectacles. El Cirque du Soleil, uh -huh. eh, el director musical... Jo he vist directors musicals que toquen al baix i els teclats. Vale. I el director musical acostuma a portar un micro de diadema uh -huh. que es comunica amb tota la resta de banda. A part dels inies. Sí, jo tinc un micro, parlo... I l'ainer, no va dir, però... El liner, bueno. Tu, a la tuya. Eh, Tinc un micro, parlo i em sent tothom. I jo puc dir vale. 3 i aquí. I amb arrels, ho hem fet així. Jo li parlo al, al Danco, li parlo per un micro. En sèrio? Li dic, Danco, prevenia. No ho havia vist. Jo no me'n vaig adonar. Jo tenia un micro i anava parlant. Però un micro d'aquests que tens tu, eh? Ah, sí, gros? No, sí, no de diadema. I, I li deia, Danco, 3 i pam, i entràvem. Danco, previngut, eh, que comencem. Comença, disparo cançó. Ara ara l'Alan Ala, farà no sé què, no sé què. Sí, sí. Molt millor per als músics clar, clar, no, Jo tinc el guió davant, ells no cal que el tinguin Ells que clar. estiguin concentrats en el seu Jo m'he de saber el guió, jo m'he de saber les partitures jo de... Llavors, eh, bueno Doncs això és tot, aquests molt són bé, els 5 punts De les eh, principals funcions D'un director musical D'un espectacle de teatre musical Així que, com t'he dit, eh, properament Les històries de l'Avi Josep O un altre espectacle, però jo crec que les històries Tenen molt potència encara per recórrer Una neu ara Mira, divendres anem a Pamplona. Oh, Pamplona. Bueno, a Orcoyen, que està al costat. Orcoyen. Està a minuts, com... Bueno, es diu Orcoyen, però... Saps? Orcoyen, sí. Orcoyen. I, I està allà al costat de Pamplona i molt contents. Ens estrenem a Fora de Catalunya. En castellano, eh? En castellano, que ja ens, vam, ja ens vam estrenar en castellano a Badalona. Bueno, és que això és una aberració, però... Bueno, no entrarem en política, no. perquè mi, els Di... que ens van pagar... No, clar. Van dir, volem en castellà... Doncs apa, dir, en castellà, no. si ho tenim, ho dic, teníem, ho dic, teníem en català i castellà. Ah, no, no, i tant, Va endavant. Que, si, de, que... truquen de, de no, Girona si no dic... i em diuen en castellà, no, pues, també ho en castellà. No, i tant, dic que no dic per tu ja, tu ho dius perquè és curiós, ho podríem haver fet amb catalans és cap mena de problema és com si anessis a Londres i et diguessin en francès bueno, tu i jo sabem que no és exactament el saps que sí, bueno, aquest exemple que diuen els catalans home, doncs clar, si tu et vas a Londres amb quin idea et clar sí, d'acord, d'acord però els de fora d'aquí vénen a Espanya ja Sí, sí. Bueno. Però sí, jo t'entenc. A veure, estàvem dirigits a un públic local, vull dir que no, no, bueno, no, no hi havia cap motiu per no fer-ho en català. Uh, I, de fet, vam fer alguns, algunes coses en català, perquè va, era la primera vegada que ho fèiem i no teníem com molt dominada l'escena. I, per exemple, la nota del, del Tiet Ramon sí, sí. era en català. Clar. No la teníem feta en castellà, encara. I llavors què va passar? Buscar el Pau, el protagonista d'aquella història, amb en Tiet Ramon li parla en català. Pues lo Ho va jugar, clar. Clar, el més normal del món a Catalunya passa, això. Tu pots fer català uns, un castellà amb uns altres... I, i ja va anar fent. Doncs sí, sí. Pamplona. Pamplona. I llavors ja... Ara digueu un polvoroni. No tinc cap de polvoroni, pulvoro has dit? Polvorons, no? Polvorons. Pulvoron, sí. T'agraden els polvorons? No. A mi depèn. Els roscos de vino m'agraden a mi. Els rosc, clar, vino, és que... Ah, és clar. Que clar, tot el que pone vino... És que... I Bueno, avui ah. estic amb les paraules. Tothom bé, et sembles a mi, amb aquest jersey de vaca que em portes. Um, ai, el vi és tan elegant. Sí, no. Bé. Bueno. Uh, ara m'agradaria, ja sé que tu molt jove i que fot, quant fa que estàs amb el Joan? Pues quatre anys o així. O sigui, una mica més tard que tu. Clar, és que no has tingut... no has tingut, ja Ara em foto un terreno pantalagós, per però és igual. <laughs> ho deixarem aquí. Um, jo, era, jo, clar, tu expert en vi, és una cosa molt elegant d'anar amb el teu traje d'esto de, amb en Joan i dir-li com una escena romàntica. Ja sé que després de cinc anys les escenes romàntiques ja passen a otro... dir que tots ho sabem, eh? Per això t'ho deia, no, perquè, no per res, eh? però no jo si fos entès en vi jo a mi que m'agrada portar traje oi a tu home, a tu et quedaria molt bé Uàtia, mateixa, tia, el món del vi em quedaria bé però no, ni el veig ni un bon sommelier, perquè tu vens bé les coses sí, sí, jo crec sí, un que un bon potser... sommelier tia, hem de fer alguna cosa fer... fes sommelier, tia, fes humilleria jo l'olor no, jo l'oïda no, la mare em diu Uf, aquí fa pudor jo què, diu, pudor <ríe> pudo, de què no m'entero i la cloaca està allà oberta <ríe> an van canals, eh? En fin, Marioni. Bueno. Moltes gràcies per tot. Dio. Ens veiem. Que els saban Adeu. adeu. adeu. adeu.